А їх більшість і більшість не за злото. І цим утіш себе жіночко. Таки продав. У пані матки, наше щось обірвалося в грудях. А завість, що ж він продав? Чи відповісти одним словом? Добра да знову наша зітхнула. Та все ж ризикнув. За втілення своїх мрій бути знаменитим і недарма прожити в цьому світі. А щось і людям після себе лишити. Він про це з маличку мріяв, письменником стати, а стати справжнім володарем душ, не продавши своєї душі дияволу, неможливо. Хіба йому не стачило того обдарування, що в нього було ще з маличку? Але що тобі казала, щоби стати справжнім письменником, творцем, а не передряпом, треба продати душу дияволам? А якщо зважити, що син твій став справжнім творцем, а не чорнильною душею, не розбійником пера, не борзописцем, не писаршуком лірохвостом, а таких усі часи вистачало і вистачає, то таки продав. Койненько моя рідненька, назавжди душу на день не продають і в оренду її не здають. Треба було йому вибирати або-або або творіння на віки в обмін на душу, або він вибрав перше. Вже тоді письменник сам собі не належить. Він належить демонам. І Микола пожертвував душею та собою і став тим, ким він і став Миколою Гоголем. Це все, що я тобі можу сказати. Почекай, добра жінко, не гони мене, і сама не щезай. Ще одну хочу тебе запитати. Якщо він у їхньому світі, у демонському, то де той світ? Далеко чи близько от нашого? Як тобі сказати? Добра да наче вголос міркувала. Не близько, але недалеко. Не влівруч, але не вправу. Не прямо, але не криво. Не внизу, але не вгорі. Не десь а всюди. Не на землі, але і не на небі. Тому ворожба на павуках показала, що він живий. Бо він справді не мертвий. Хіба ніби й помер. Але такі, як він, не помирають. Цим утісся. Нас не буде, він буде. І де він нині? Чи не все одно? Він там, де всі знають. Але звідки його неможливо забрати і додому повернути? Він уже їхній. Навіки вічні. Чий же їхній, як він наш? Еге, був наш, та втратили ми його, тому я кажу, що він уже їхній, бо старшої відьми перебуває, у стац-відьми, а вона не наша, і не у Києві її осідок. Сина твого забрали обер-відьми, а вони те, що забирають назад, уже ніколи не повертають. Томикола мій, хіба не на Лисій горі? Миколай навіть не в рідному краї, він у чужой чарівниці, що перехопила його в нашій чарівниці. І не нашого кодла та обер відьма. Він у владничної відьми, німецької Бронкен, яка старша у Петербурзі. Геге, недарма Микола не любив Петербург, що в цьому в місті сиро, холодно, мокве завжди. І люди і німці посюди ходять. Не любив, а бач, попався нелюбому. Тож не шукай свого сина, жіночка. Не відпустить його чужинська обер-відьма. Та ніхто того сина не неволив. Сам вибрав старшу відьму, владичну. І тепер його вже... Ніхто ні тобі, ні нам не поверне. Він їхній рід. Та й чари мої на північних обервідьом не діють. Вона своє кодло, у них своє. Той буде з тебе. Прощай. Пані матка ще хотіла щось запитати, бо коли ще може трапитися така нагода і з самою добрадою зустрітись. Та й до Києва неблизька дорога, та ще й для її лід. Але тут, де не візьмись, голосно прокукоріка в півень, і добра да миттєво зникла, наче в повітрі розчинилися.